Ayuhal ikhwati Allah Kembali kita melanjutkan Kajian kita Yang menjelaskan tentang Siratul Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Setelah kita Menerangkan tentang Beberapa kejadian Setelah peristiwa Banu Quraidah dan peristiwa terbunuhnya Abu Rafi' Sallam bin Abi Al Huqaiq ada satu peristiwa pula yang penting namun tidak disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Fusul setelah Terjadinya peristiwa Banu Quraysh, yaitu peristiwa tentang pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahsh, hadiyyallahu taala anha. Sebagaimana kita tahu bahawa Zainab bintu Jahsh sebelum dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aliyah adalah istri dari Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah dahulu sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya yang mengharamkan menisbatkan seseorang kepada bukan ayahnya dan mengharamkan tabanni mengharamkan adanya adopsi anak mengangkat seorang menjadi anaknya maka Zaid bin Haritsah dahulu seringkali dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia dikenal dengan sebutan Zaid bin Muhammad Kerana Rasulullah SAW Mengangkatnya sebagai anaknya Namun setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Tabani Dan memerintahkan Kaum muslimin Untuk memanggil mereka dengan menisbatkan kepada ayah ayah mereka. Wudu'uhum liabaihim huwa afsat 'indallah. Maka Zaid bin Harithah adalah suami dari Zainab binti Jahsy. Suami dari Zainab binti Jahsy. Setelah Allah Subhanahu wa Ta ta'ala mengharamkan adanya tabanni Sehingga Zaid bukanlah bahagian dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihalalkan bagi Rasulullah untuk menikahi Zainab bintu Jahash setelah diceraikan oleh Zaid dan telah selesai masa iddah. Ini yani untuk semakin menegaskan bahawa tidak ada tabanni dalam Islam. Dan tidak diperbolehkan seorang dinisbatkan kepada selain ayahnya. Maka pada saat. Zaid telah. Menceraikan Zainab bintu Jahir. Dan selesai masa iddah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menikahkan. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Maka ini majelisku rahimakumullah menunjukkan tidak ada hubungan kekerabatan antara Zaid dan Rasulullah alaihi wasallam. Zaid bukanlah anak Rasul. Dan tidak ada lagi at-tabanni, pengangkatan anak, pengadopsian anak. Maka Rasulullah s.a.w. dihalalkan untuk menikahi mantan istri dari Zaid bin Harithah. Kalau seandainya itu anaknya maka tidak diperbolehkan. Jika seandainya At-Tabanni itu masih diberlakukan. Maka tidak boleh Nabi s.a.w. menikahi seorang wanita yang merupakan mantan dari istri anaknya. Namun dihalalkan. Alai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Anas mengatakan lamang qabat iddatu Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaid. Tatkala telah selesai masa iddah Zainab, yani setelah diceraikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid, Zaid bin Haritha Fadkurha alaih, sampaikanlah kepadanya tentang aku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menikahinya. Maka berangkatlah Zaid hingga Zaid mendatanginya wahyatul Khairajinah. Ketika itu Zainab sedang mencampur adonannya dengan uh, pengembang roti untuk membuat roti. Alaa falamma raaituha 'azamat fii sadri. Katkala aku melihatnya karena ketika itu belum diturunkan ayat hijab. Nanti akan diterangkan bahwa ayat hijab itu diturunkan pas setelah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Sehingga sebelum turunnya ayat hijab biasa pergaulan Laki-laki dan wanita, seorang laki boleh melihat wanita. Meskipun bukan mahramnya. Kata Zaid, tatkal aku melihatnya, melihat Zainab. Azumat fi sadri. Aku pun menjadi besar, menjadi mulia. Zainab itu di dalam dadaku. Padahal bekas istrinya. Kenapa dia merasa besar Zainab ini merasa mulia Zainab ini dia akhirnya menjadi segan, karena dia mengetahui bahawa Zainab akan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ketika dia datang kepada Zainab maka dia sudah merasa ada yang lain. Tidak sebagaimana ketika dia masih berstatus sebagai istrinya. Ini adalah calon istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ma astatui an amwala ilayha sampai aku tidak mampu memandangnya. Saking uh, segannya dia kepada Zainab. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zakarha bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang dirinya. Fa wallaita ha dhari wa ana ala aqbi maka aku membalikkan punggungku Jadi beliau membalikkan punggung yakni membelakangi Zainab dia tidak mampu melihatnya Sambil balik belakang baru dia mengatakan ya Zainab arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkuruk wa ayy ya Zainab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dan dia menyebut tentangmu maksudnya dia ingin menikahimu karena telah selesai masa iddah. Alad Mazinah mengatakan ma anabi shani'atin syai'an hatta u'amira rabbi. Aku tidak akan melakukan sesuatu hingga aku memohon petunjuk dari Rabbku. Subhanallah, ini menunjukkan kesalehan Zainab radhiyallahu anha yang tidak memutuskan sesuatu kecuali setelah Memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Faqamat ila masjidihah Maka dia pun Mendatangi tempat salatnya Lalu beliau salat Wa nazal al-Quran Dan turunlah al-Quran al-Karim Yang menerangkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menikahkan Rasulnya wasallam dengan Zainab Falamma Zaidun minha wataran Zawajnakaha Setelah Zaid menyelesaikan yani memutusnya. menceraikannya dan telah selesai masa iddah kami pun menikahkan dirimu dengannya dengan Zainab. Waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhal alaihi bighairi idzn. Maka datanglah Rasul alaihi sallallahu wasallam dan beliau masuk ke tempat Zainab tanpa izin. Karena sudah menjadi istrinya. Sudah menjadi istrinya, jadi tidak perlu izin lagi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menikahkan langsung. Oleh karena itu Zainab berbangga dengan ini. Di hadapan istri-istri Rasulullah yang lain. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun aku dinikahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min fauqi sabi' samawat. A'ala faqala wa laqad ra'ituna anna Rasulullah s.a.w. ata'amana al-kubza wal-lahma hinab taddan nahar. Dan ini kekhususan Nabi Alaihissalam. Jangan sampai ada yang mengatakan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba bawa perempuan. Nah itu siapa? Ini istri, istri saya. Dah, kamu kapan nikahnya? Siapa yang menikahkan kamu? Allah yang menikahkan. Boleh nggak? Ini kekhususan Rasul Alaihissalam. Nah, kalau ada yang mengatakan demikian maka itu bati. Atau misalnya dia mengaku dalam mimpi bahwa dia telah menikahi fulana maka dianggap pernikahan itu sah. Maka itu juga bati. Lain kah hinai wali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Kata Zaid maka aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membagikan kepada kami roti dan daging. Di siang hari. Maka manusia pun keluar. Wabakia rijalun yathadatun fil bait ba'da ta'am. Ia'ni Nabi SAW mengundang mereka untuk walimah. Setelah membagikan roti dan daging. Maka mereka pun pamit dan meninggalkan. Rasulullah SAW. Ada sekian orang, beberapa orang lelaki itu masih tinggal di rumah Nabi, ngobrol di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah makan. Mesti akan tujuan datang ke rumah makan, selesai makan sudah pergi, tinggalkan, biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya urusan, ini masih tinggal ngobrol. Faqaraja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam watta baghdoh maka Rasulullah keluar. Dan aku mengikutinya. Fajarale tetabahuhu jara nisaihi yuslimu Maka Nabi ﷺ mendatangi kamar-kamar istri beliau dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa yakulna ya Rasulullah keifah wajah taahlah. Mereka mengatakan wahai Rasulullah bagaimana engkau mendapati keluargamu? Masya Allah. Menunjukkan sikap istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan amarah sama sekali ketika Rasulullah nikah lagi tidak seperti sebagian istri-istri yang tidak punya adab kalau suaminya nikah lagi sudah berontak ya kemasukan jin naam stres luar biasa padahal seorang mu'minah, seorang muslimah seharusnya menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Azza wa Jalla men dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia mengamalkannya. Maka tidak sepantasnya seorang muslimah, seorang wanita salihah berontak ketika suaminya menikah lagi. Ketika suaminya berpoligami apalagi ketika dia mengamalkan itu untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahi Zainab, apa kata mereka? Bagaimana engkau mendapati keluargamu? Bagaimana engkau mendapati istrimu? Subhanallah. Bukannya bawa sambal terus menyiram ke ke wajah madunya. Naam. Atau berkelahi. Saling tarik rambut. Nah. Maka ini ma'asyurukah rahimahkumullah. Menunjukkan kelemahan iman. Tidak istislam berserah diri kepada. Apa yang menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya. Kata mereka. Kayak wajad tak ta Bagaimana engkau mendapati istrimu, keluargamu. Ini yani Rasulullah Alaihi Wasallam bundar mandir. Ya, itu isyarat. Kenapa kok mereka ini enggak pulang-pulang, masih saja tinggal ngobrol di rumah Nabi Alaihissalam. Alafama azri an akbar tuh an al kaum kadhharju aw akbarani. Ya, karena mereka lama duduk di situ, akhirnya Rasulullah tidak memperhatikan mereka. Rasulullah sibuk dengan istri-istrinya. Kata Zaid, aku tidak mengetahui apakah aku yang memberitakan bahwa mereka sudah pergi. Atau beliau yang memberitakan padaku. Alifan taalaqat tadakalil bait fadhahatu adhulumah. Maka Nabi saw pun berangkat dan masuk ke dalam rumah, yaitu tempat Zainab. Maka aku pun ingin pergi, ingin masuk bersama Rasulullah saw. Faul qiyasit ruba ini wabainah. Maka ditutup di. Uh, apa ditutuplah dengan hijab dengan kain penutup antara aku dengan dia tidak lagi diperbolehkan masuk ke rumah Nabi alaihi salat wasalam wa dan turunlah ayat hijab ketika itu wala wawada alqaum bima wa'idu bih dan uh, Rasulullah alaihi salat menasihati kaum tersebut Hadith ini dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Taala. Jadi tepat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab turun ayat hijab yang memerintahkan kepada wanita muslimat untuk segera berhijab dan menutup seluruh tubuh mereka. Karena seluruh tubuh mereka adalah aurat dan tidak lagi diperbolehkan lelaki asing masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas yang biasanya sering kali mondar-mandir masuk ke rumah Rasulullah, demikian pula Zaid. Setelah turunnya ayat hijab tidak lagi diperbolehkan. Telah ditutup dengan sitar dengan kain sebagai hijab antara beliau dengan mereka. Dalam lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas radhiyallahu an Anna Ummu Sulaim ahdath ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta'aman yawm zawaj Zainab fa Ummu Sulaim menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa makanan pada hari pernikahan Zainab Ummu Sulaim memberi hadiah makanan fa yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa bi ahlihi Rasulullah SAW menikah dan beliau pun mendatangi keluarganya, iaitu Zainab. Al-Fasanaat Umi Ummu Sulaim Haisan. Maka ibuku Ummu Sulaim kata Anas membuat makanan Hais, ya, sejenis makanan yang maruf di kalangan Arab. Hais. Fajal tuhvi taurin. Maka aku pun meletakkannya di sebuah bejana. Lalu Ummu Muslim mengatakan, ya Anas, izahbiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, bawalah kuah ini, bawalah makanan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan katakan kepadanya bahwa ibuku yang mengirimkan kepadamu dan menyampaikan salam kepadamu. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya wanita menyampaikan salam atau menitipkan salam kepada lelaki dengan syarat tidak terjadi fitnah dan aman dari fitnah maka ummu sulaim menitip salam untuk rasulullah alaihi salatu wa taqulu in hadza lak qalil dan ummu sulaim mengatakan yakni engkau mengatakan kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai anas sesungguhnya ini untukmu dari kami sedikit wahai rasulullah ini sedikit untukmu wahai rasulullah maka aku pun membawanya kepada Rasul alaihi salat salam lalu aku mengatakan ibuku menitipkan salam kepadamu dan ia mengatakan bahwa ini untukmu dari kami sedikit wahai Rasulullah kata nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di situ makanan itu lalu nabi mengatakan idhab fad'ulifulan wa fulanan wa fulan wa man laqita setelah meletakkan makanan tersebut Nabi mengatakan kepada Anas kamu pergi panggil si fulan si fulan si fulan si fulan disebutkan namanya dan siapa saja yang kamu temui panggil mereka semua. Ya, disebutkan nama orang-orang lalu kemudian Anas memanggil mereka dan siapa saja yang ditemui oleh Anas dipanggil diajak ke rumah Rasul alaihi salat salam. Ala qultu Anas adadu kam Perawi berkata kepada Anas, berapa jumlah mereka yang dipanggil ke rumah Rasul? wala kata Anas kurang lebih 300 orang. Kurang lebih 300 orang. Ya. Ya sejumlah santri. Nah. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anas hati an hati taur. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan padaku wahai Anas, berikan kepadaku bejana itu yang dalamnya berisi hais. Allah fadah kalu hutan talaati sifatul hujarah maka mereka masuk sampai sesak itu kamar ruangan itu menjadi sesak saking banyaknya manusia 300 orang ya mereka bersiap-siap untuk menyantap hidangan yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang disebut oleh Ummul Ulq ini sedikit dari kami untuk Nabi Rasulullah kata Nabi shallallahu alaihi wasallam lihat hulq achar achar Waliakul kullu insanin mimali. Kalian berhalaqah sepuluh sepuluh? Ini satu tempat sepuluh orang dan hendaknya setiap orang memakan apa yang ada di dekatnya. Al-Fa'agalu hatta shabi'u. Mereka makan sampai mereka kekenyangan, sampai kenyang. Ini menunjukkan bolehnya makan sampai kenyang. Meskipun uh, jangan dijadikan itu menjadi kebiasaan setiap makan kenyang setiap makan kenyang. Nah, baka raja Ta'ifa maka keluarlah yang sudah makan ini yang sudah kenyang ini wada kalap Ta'ifa masuk lagi kelompok yang baru hatta akalukul lahum sampai mereka makan semuanya sampai kenyang semuanya sudah makan. Dari 300 orang itu. Lalu Nabi mengatakan pada Qoyah Anas Irfa', "Wahai Anas, angkat itu, bejana angkat itu." Qala, "Farafa'tu fa wa wada'tu kana aktsar am rafa'tu?" Ketika aku mengangkat bejana itu yang berisi hajis itu tadi, saya tidak tahu yang mana yang lebih banyak, apakah ketika aku letakkan atau setelah aku mengangkatnya? Ya, ini tidak berkurang, bahkan mungkin bertambah. Hanallah. Ini termasuk tanda kenabian yang Rasulullah, alaihissalatu wassalam. Wajala satu awif minhum yathdhun fi bait Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka semuanya pergi, ternyata masih ada beberapa orang ngobrol di rumah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sedang duduk. Wazaujatuhum wal liatun wajhaha ilal hajib. Sementara istri beliau, yaitu Zainab, memalingkan wajahnya ke dinding fasakul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka memberatkan Rasulullah Kapan pulangnya orang ini Ya mestinya kalau sudah makan walimah pulang sudah ya tujuan kalian datang untuk makan selesai makan pulang jangan ngobrol kepanjangan Rasulullah duduk akhirnya mereka memberatkan Rasulullah alaihi ya. wasallam yang baru dinikahi juga akhirnya malu memalingkan wajahnya ke dinding maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar Mendatangi istri-istrinya, kemudian kembali lagi. Ya, akhirnya mereka faham, oh ini mengganggu Rasul ini. Falah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata raja, wad nu annahum kataqulu alaih. Ketika mereka melihat Rasulullah kembali, maka mereka pun faham bahawa mereka telah memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alafatadarulbab fakharajukulhum. Maka mereka bersegera mendatangi pintu untuk keluar. Semuanya akhirnya keluar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta arxa sitrah wa dakhala maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan uh, menurunkan tirai hijab dan beliau pun masuk wa ana jalisun fil sementara aku masih duduk di di ruangan tempat makannya mereka falam yalbat ilayyasiran hatta kharaja alay wa unzilat hadhihi alayat tidak lama kemudian rasulullah keluar menemuiku dan diturunkanlah ayat ini yaitu ayat hijab dan Rasulullah s.a.w. keluar dan membaca ayat tersebut di hadapan manusia ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyuta an-nabiy illa an yu'zana lakum ila -la ta'amin ghair naadirin aine wa laakin idza du'iitum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wala mustadnisina li hadits in dzalikum orang-orang beriman Jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali apabila diizinkan kalian untuk makan tanpa menanti dan menunggu. Namun apabila kalian dipanggil masuklah. Kalau kalian sudah makan maka keluarlah, menjebarlah, dan jangan memperlama menunggu apa memperlama dengan pembicaraan, obrolan, sebab yang demikian mengganggu Nabi saw. Berkata Al Ja'ad berkata As bin Malik radhiyallahu an. Anahadatun nasihat dan biharih al ayat wahhij bin nisaun nabi saw. Kata Anas, aku orang yang paling tahu, yang paling pertama kali mengetahui tentang ayat ayat ini, ayat ayat hijab, lalu dihijablah istri-istri nabi alaihi salatu wasallam. Disebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anak alamun nasibil hijab, aku orang yang paling mengerti tentang ayat hijab. Lakatkan Ubay ibn Kaabiyah Saluni Anhu di Ubay bin Kaab pernah bertanya kepada aku tentang ayat hijab itu. Berkata Anas bin Malik ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja menikahi Zainab bintu Jahsh. Kata beliau karena terzawajah bil Madinah Rasul menikahinya di Madinah pada an Nasil Ta'ami b'ad artifahin Nahar maka beliau memanggil kaum Muslimin untuk makan setelah Uh, siang yakni setelah siang hari fajalasa rasul sallallahu alaihi wasallam maka rasul duduk wajalasa ma'ahu rijalun ba'da ma qama alqaum masih ada beberapa orang duduk bersama rasul setelah keumumannya sudah pergi sehingga rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berjalan aku pun berjalan bersamanya sampai ke depan باب pintu kamar aisyah Lalu tatkala beliau telah menyangka mereka semuanya telah keluar Maka beliau kembali dan aku kembali bersama beliau Ternyata mereka masih juga duduk di situ Masih ngobrol di situ Akhirnya Rasulullah kembali lagi ya, Mendatangi sebagian istri beliau Aku pun ikut kepada Nabi SAW Sampai mendatangi kamar Aisyah Lalu setelah kembali aku pun ikut kembali idahum Ternyata mereka sudah pergi semua Fadzara baini wabainah bistitr. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan tirai "Antara aku dengan beliau". Dan Anzal Allah hijab. Allah menurunkan ayat hijab. Hadits ini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dan merupakan kebahagiaan bagi, bagi Zainab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadits Anas radhiyallahu taala anhu. Bahwa beliau mengatakan nazalat ayatul hijab Fi Zainaba Fi Zainaba binti Jahish Turun ayat hijab tentang Zainab Pernikaan Zainab binti Jahish Wa atam alaiha yawma izin khubzan walahma Nabi SAW memberi makan kepadanya ketika itu Roti dan daging Wa kanat tafkharu ala nisain Nabi SAW Dan Zainab berbangga Di atas apa terhadap istri-istri Nabi yang lain Wakannya takul dan beliau mengatakan Inna Allah an kahani Sesungguhnya Allah yang telah menikahkan aku dari atas langit. Darud Bukhari. Dari hadis Anas radhiyallahu an. Kala ja Zaid ibnu Haritha yesku. Satu ketika Zaid bin Haritha itu mengeluh, mengeluh tentang istrinya Zainab. Ia ketika masih bersuami istri. Maka Nabi saw mengatakan pada Zainab. Jadi Zainab Zaid bin Haritha mengeluhkan tentang isinya. Dia ingin menceraikan. Dia ingin menceraikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah mengetahui bahawa beliau akan menikahi Zainab. Allah yang memberitakan itu kepada Rasulnya. AS. Ketika Zaid bin Haritha mengeluh, mengadukan tentang istrinya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Zaid, 'Ittaqillah wa amsika leka Takut kamu kepada Allah, tahan istrimu jangan kamu ceraikan. Jangan kamu ceraikan. Beliau menyembunyikan sesuatu dalam dirinya. Ya. Wa tuffi fi nafsi kama mubdi. Wa nas, wallahu haqqan taqsha. Kamu menyembunyikan pada dirimu yang Allah akan mengungkapkan bahwa kamu akan menikahi Zainab. Sudah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik radhiyallahu an laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an lakatama hadhihi al-ayah kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan satu ayat dari firman Allah pasti nabi akan menyembunyikan ayat ini pasti nabi akan menyembunyikan ayat ini karena ayat ini berkenaan tentang teguran dari Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengapa kamu takut kepada manusia padahal kepada Allah yang berhak kamu takut kepadanya, jadi Rasulullah sempat malu, Gimana? kok Rasulullah akan menikahi Zainab sementara Zainab ini menurut pandangan orang, mantan isteri dari anaknya Zaid bin Harithah dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Rasulullah menikahi Zainab dan itu sebagai penegasan bahawa tidak ada hubungan sama sekali antara Zaid dengan Rasulullah alaihi salatu, ala salatu wassalam Maka Zainab berbangga terhadap istri-istri Nabi yang lain, beliau mengatakan zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah taala mim fawqi sab'i samawat Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, Allah Subhanahu wa taala menikahkan aku dengan Rasul dari atas langit yang ketujuh Hadith ini diratkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai disini insyaAllah. Semoga beri manfaat. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil anamin. Tafadzalu hafizakumullah.